Книга буття, розділ п'ятий. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, Він сотворив її на подобу Божу. Сотворив він їх чоловіка і жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина тоді, коли сотворив їх. Як прожив Адам сто тридцять років то народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Віку ж Адамового, після того, як народився Сет, було вісімсот років, і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам дев'ятсот тридцять років, і аж тоді помер. Як Сетові було сто п'ять років, народився в нього Енос, а породивши його, жив Сед ще 807 років і породив синів та дочок. Всього Сед прожив 912 років, аж тоді помер. Як Еносові було 90 років, народився в нього Кінан, а породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок. Усього прожив Енос 905 років, і потому помер. Як Кенанові було 70 років, породив він Магалалієла, а породивши його, жив Кенан ще 840 років, і зродив синів та дочок. Всього прожив Кенан 910 років, і потому Помер. Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда, а породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і породив інших синів та дочок Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер як Яредові було 162 роки, він породив Еноха А породивши його, жив Яред ще 800 років І породив інших синів та дочок Усього прожив Яред 962 роки і потому помер Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла Енох же ходив з Богом а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Енох 365 років. Енох ходив з Богом, та й не стало його, бо Бог узяв його. Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха, а породивши його – Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Усього прожив Матусаїл 969 років і потому помер. Як Ламехові було 182 роки, він породив сина і дав йому ім'я Ной, кажучи це й порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом. А породивши Ноя, жив Лемех ще 595 років і народились у нього інші сини та дочки. Всього прожив Лемех 777 років і тоді помер. Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та Яфета.